Завършваме това издание на преди всички с покана за джаз. Палома, така е озаглавена концертната програма на Мирослава Кацарова тази вечер в Бибоп кафе в Пловдив от 21 часа. Добър ден, казвам, на джаз-певицата. Добър ден и от мен. Рождество на всички наши слушатели. Да Рождество на доброто пожелавам. Така да е. Благодаря и от тяхно име. Защо Палома? Има ли някакъв особен знак, тема или пък водещо изкушение, което търсите в една подобна програма? Това е... Имато на една стара мексиканска песен, всъщност цялото име е Кукура, Кукупалома, предполагам позната за мнозина. Събрала съм повече песни, които, както казва един мой колега, също журналист и... С музиката, човек. Това са песни като филми, а повечето от тях са песни от филми. Специално Кукурка Палома, тя е във фокуса на тази концертна програма, но тя е сътворена през 1954 година също за филм. Аз обаче я открих в един друг филм, който може би също новина... С люби. и това е филма, говори с нея на Омодовър, там Каетанова елоство я изпълнява заедно с един прекрасен гилунтилист. И Жак Муеленбаум също автор на филмова музика, впрочен. И това изпълнение остана за мен паметно и някако беляза цялостната ни вокална естетика, може би за винаги, защото... Там точно слушайки това изпълнение, че дадох сметка за две неща, много важни водещи и за тази програма. Първото е, че локалното изкуство никога не се е налагало да бъде крестящо. И че таящия човек е на истории, колкото по-тихо и динамически овладяна и самата трас, в която която е, толкова повече слушателите разбират за какво пеем. И какво им казваме. И другото нещо, което също така се оказа важно за мен е, че не само ние разказваме истории, но и публиката ми отреха ни разказва своите истории. Тази взаимовръзка между публика и артисти е изключително важна, защото музиката се създава и от хората, които я слушат. Тъй, че нещо подобно, че представям за концертите Паломо от тук на свет, пък те... Сами по себе си са включили една много хубава музика, свързана с латиноамериканската естетика, музикална, музикална традиция също. Повечето от тях, вдъхновени от а, бразилските песни, от Босанова. Всички Все песни, които ще припомни на нашите слушатели, са били в центъра на множество филми по тази епоха, не само латиноамерикански то е Черния Орфейн, но и в а, европейското кино. Италиански, френски филми много често са били, били озвучени от, а, именно от Босанова. Така че ще имаме възможност ние да изпеем, а вие да чуете а, песни, свързани с а, тази музикална традиция. Много различни, разбира се, претворени от. Ероди, музикалната еродиция и талант на всички артисти, които ще бъдат с мен на сцената. Мирослав Торийски, който е пианист и също създател на аранжименти, Младен Димитров Барабани, Александър Леков бас и едно изключително труден квартет по-скоро, който е от много прекрасни дани, аз да кажам техните имена, и Христова Чиглка, Деляна Давидова чигълка, Мария Венкова, виола и Антонина организировала Биолонцево. Така че а, един дяд квартет с вокал и един струнен квартет ще ви представим нашите любими песни, песни като филмови. За мен е много интересно това съчетание и този разказ, който добавяте към концертната програма за връзката между музика и филм. Пак ще обърна внимание на слушателите ни, които ни слушат от 7 часа сутринта и знаят вече, че точно на 28 декември всъщност е първата филмова прожекция изобщо в историята на киното. Братия Люмиер в Гран Кафе в Париж. Тогава движещите се образи на екрана, а, нямат естественото озвучаване от а, звуковата реалност, а, която въ, да върви заедно с филмовата лента, а, а вървят заедно с музикален съпровод на пияно, така че връзката между а, музика, особено джаз и кино, като че ли а, можем да Върнем назад в историята и към а, тези времена, нещо, което, за което ни напомня разговора с Мирослава Кацарова тази вечер Бибоб кафе в Пловдив от 21 часа, но да попитам още нещо в а, а, връзка с концертната програма Палома. Аз виждам и си припомням а, предишни ваши подобни програми, които включват а, сериозна работа по аранжимента. А, френска програма April in Paris, а, а, филмова музика, също съвсем отделна програма, а, на която сте била посветена в един известен период от време за самата вас. Песните на Били Холидей, mm -hmm. като в картина на Шагал. Няма нищо случайно в тези, в тези поредици от концертни програми, предполагам? Не, разбира се. Това е моя начин да се изразявам през музиката, като се посвещавам всяка година на един конкретен музикален материал, който с много голямо внимание и любов издирвам, идентифицирам сама за себе си и през себе си. И тя, когато го избера кания и артистите около мен да се включим, заедно да я сътворим, защото това не е самотно дело. Когато става дума за музиката, става дума наистина за един добър, никън на тип, който е на твоите вълни. А аз имам такъв с огромна благодарност го казвам. А, винаги до мен Ярослав Торийски, който повече от 10 години е мой съмичен партньор и с когото споделям своите хрумвания и, и с когото всъщност работим в репетиционната, така че да изчистим до най-малкия детайл идеите си. Накрая се събираме а, много голяма част от тези програми сме реализирани в компанията на Христо Йосов Барабани, на Василин Василинов Еко, а, гост-артисти най с най-различни инструменти винаги са участвали. Но да, в музика е моя стара любов и аз някакси съм свързена с а, тази идея, че с и музиката вървят ръка за ръка и взаимоотношенията, които получаваме в, от един филм, винаги са свързани и през тези музикални фрагменти, които дори докато слушаме филма, не винаги осъзнаваме. Но понякога го откриваме след това и много голяма част от филмовата музика, от песните, писани за филми, ще имат своя самостоятелно битие. Така че за мен е една много симпатична, някакси в колегия дух, а, а, не случайна случайност, че точно в деня на Международния ден на киното имаме премиера на програмата Палома, тълбоко свързана с фимовата музика. Това е в Ловби, Дудовка Кафе до вечера, а в София на 12 януари, в Софийска градска галерия, където сте представили същата програма със същите църкси, но от 19.30. Така че. Чакам предпетение тези срещи за публиката, с хората, които се вълнуват от този изказник. Ние се разказваме своето невидимо кино, хората ще си го представят и ще слушат музика. Благодаря ви. Завършваме с една ваша песен, Мирослава Кацарова. Тя се казва «Водите на март» от албума «Теменужена» с разбира се, аранжимента на Мирослав Турийски, по Антонио Карлос Жубим, като текстът е превод на български от Зорница Христова. Екипът на преди всички се разделя с вас. Редакторката Таня Милошева, Кремена Пръвчева и Вили Панова бяха на полта в тези 4 часа са музикалния редактор Здравко Петров и аз Ирина Недева ви пожелаваме един добър 28 декември с предусещане за новата година. Дано да е по-добра и смислена за всички.